A. Gjith falenderimet dhe lavderimet janë për Allahun subhana otaala me mirësinet e cilit u udhëzuan të udhëzuarit dhe me drejtësin e ti humbën të humburit. A i nuk pyëtet për shfarve pron e në tërsa krije sa të ti do të pyëten. Dëshmoj se nuk ka ta adhuruar të merituar me të drejt përvesh Allahut a i është i vetë mi adhurua nuk aur takë, dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti, njëri u më i sinqerë dhe i besu e shumë. O zëtë fale bekohet dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe mi gjith pasu e si të ti dheri në ditën e gjukimit. Të nëruar, shikues, Përshëndes me përshëndetjen islame Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja takojmi në emisionin e radhës për të folur për dëmet e gjynoheve. Një temë e cila është trajtuar gjerësisht nga të gjithë dietarët, por unë do të veçoja këtu Fjalën e të mëdhit Ibn Qayimi, Allahu mshiroft, i cili kur flet për dëmet e gjunaheve, thot se gjunahet për zemrën janë si helmi për trupin. Ato janë shkak për dëshpërimin e njerëut në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjunahet e privojnë njëriun nga risku i Allahut, nga funizimi i Allahut subhanahu wa taala, sikurse është transmetuar në hadith. I dërguari Allahut sallallahu a reju së në më thot, vërtet njëri u privojët nga risku për shkakt të gjunahet, për shkakt të gjunaheve që a i bënë. Gjithashtu, gjunahet e privojën njëri unë nga dituria. Sikur se kanë thënë me të drejtë disa predjetarve, kjo dituri eshtë të dritë. Të cilën Allahut s'pana o tala e leshon në zemrat e robërve të ti, ndërsa gjunahet e shuajnë këtë dritë. Gjunahet janë e rësirë, ato janë zinë zemrën njëriutë. Zemrë e gjunahësharit i përnxanë e rësirës në adhës. I drëguar i Allahut sallallahu alaihu sallam thotë se sprovat gjunahet i prezentohen i parashitën zemrës ashtu një nga një, si shturen fjet e rogozit një nga një. Në zemrën në të cilën e pranon në gjunahun, bëhet një pik e zezë. Ndërsa në zemrën që refuzon, bëhet një pik e bardhë. Kjo vazhdojnë dheri sa zemrat bëhet një pik e zezë. Zemrë e pare është e bardhë dhe kuluar. Ate nuk mund të adëmtojnë në sprovat përsa kohë që të gjistoj shillit dhe toka, e ndërsa zemra e dytë është e përmbysur. Ajo asë nuk e njehë të mirën, e asë të keshën përveç pasioneve dhe dëshirave të saj. është të ditit sakt e të resmeton imam muslimi Allahum Shiroft. Jo vetëm kajqë, por zemra e gjyraqarit është epikluar. A i vuan nga vetë mija, Vimbja që provonë pasi që e kryen gjunahun është shumë herë me madhe se sakë nëjësia momentale në kohën e kryrës e gjunahot. Vjen një kohë kur gjunashari nga që mësohet me gjunahë i bëhen ato forcë zakoni dhe shprehi. Ato here nëjë Gjunahet mund t'i duke ndhe të këndshme. Ta shmën nga gjunahet atë nuk e pengojnë as shikimi njerëzve dhe as fjalet e tyre. Këti njeri ju janë përbysur standardet. E bardha i duke të zezë dhe zezëa e, e bardhë. Ma t'i tregojt aqëna i hifë se që krenohet duke bërë gjunahet. I mashtruar nga shejtani a i duke të si kurarin kulmin e knajsisë ndërsa ai dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem thot gjith umeti im është i falur përveç atyre që i publikojnë gjunahet në fakt gjunahet sjellin njëra tjetrën gjunahet lindin njëra tjetrën derisa njeriu i bëhet e vështirë largimi prej tyre disa diet për të për të parëve tan dietar për të parëve tan nderuar kanë thënë se dënimi i një gjunahu është gjunahu që vionë, që nahëm i radhës. Dhe shpërblimi një vepre të mirë, është e mira që e pasonë. Kër njeri u t'imblidhe në gjynahet, Allahus Fana Otaala vendosë që t'ja vullosë zemrën. Atëhere a i bëhet prej gafilve, të pakujdeshëmve. Në këtë konkuzion, ka nëritur djetarët komentuesit e kuranit, duke komentuar ajetin kuranor në të cilin Allahu subhanahu wa taala thotë: "Kalla, bel arana ala qulubihim ma kanu yaksubun." Si Kursesi nuk është ashtu ashtu, por zemrat e tyre u mbuluan për shkak të tkëqijave që patën punuar. Dobësimi i vazhdueshëm i zemrës është prej gjërave më të frikshme për njeriu. Vjen koha kur ky njerëj e gjen veten të paaft për të bërë vepra të mira.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 Kjo shënj e shkatërimit të njeriut. Zemra e gjunaqarit dobesohet vazhdimisht. Smuret e dobesohet vazhdimisht deri sa vdes. Ashtu si kurse vdesi dhe trupi. Në fakt, vdekja e zemrës shënon humbjen e pakthyshme të këti njeriut. Gjunahet i ja ashkatërojnë mëndjen. Njeriut në mëndje ka një drit që quet drita e arsyës dhe gjunahet janë ato që e shuajn këtë dritë. Gjunahet ia ja largojn turpin njeriu. Turpi është lëndë e jetës së zemrave. Turpi është burim i çdo mirësie. Largimi i tij do thot largim i mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Njeriu i cili dëshirojnë që t'i lehtësohen vështirësitë e jetës, apo dhe t'i paksohen ato, duhet që të largohohet nga gjunahet. Ai që kërkon bereqet letë largohet nga gjunahet. Gjunahçaria është i poshtruar në sytë e njerëzve. Padyshim krenaria dhe ndërimi është në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjunahet ia provoloi në shpirtin Ajëri nuk është i qetë. Për shkak të gjunaheve paksohet edhe bereqeti dhe mirësia në tokë. Gjunaxhari mjaft bëhet mjaft i rëndom për gjallësat e Allahut në paotale. Komentuesi i Kuranit Mujahidi Allahu mëshiroft ka thënë se gjunahet pengojnë rënien e shiut. Dhe ku nuk bie shi e thahet toka kafshët Ka se vë vë stërirësohet jeta dhe ato prandaj i mallkojnë gjunaxhërat. Gjunahet janë shkak për përhapjen e fatkesive në tok. Al ibn Abi Talib radiallahu anhu thotë se fatkesit zbresin për shkak të gjunaheve dhe ato largohen duke u penduar pasi që bëdohet njeriu. Në fakt gjunaxhërat janë për ropër të epshëve ata janë mbyllur në burgun e pasioneve të smura, pa u shliruar nga prangat e gjunaheve, nuk mund të përparojnë drejt kënaqësisë për së Allahut subhanahu wa taala dhe botës tjetër, drejt besimit të plotë dhe mirësisë të pastershme. Në zemrat e gjunaqërarve as dobësuar ndjenja e madhërimit të Allahut subhanahu wa taala, sikur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 O menjuhin Allahu fela fama lahu min mukrim. Të Allahu subhanahu wa taala dhe atë që Allahu e poshtron, nuk ka kush ta dëroi. Gjynahet një shkak për zemërimin e Allahut subhanahu wa taala, për mallkimin e tij dhe largimin e beqative të tij. Gjynashari provohet gjithashtu dhe nga lutja e dërguar te Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe lutja e angjëve, sepse Allahu i urdhëron që ata të luten për besimtarët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 apo të përmënd disa nga faktorët më kryesorë të cilët me ndihme në allaut s'fana o tala në ndihmojnë për t'u larguar nga gjunahet. Se pari, du t'i njohim poshtërësit dhe likësit e gjunahet dhe të bindemi se Allahu i lartë madhëruar nuk i ka ndaluar gjunahet vetëm e vetëm se ato në dëmtojnë ne. Dhe kemi tur përë Allahu të spana o tala. Të largohemi nga to fjalë që e zemrojnë Allahu të spana o tala. Sëpse Allahu të spana o tala në digjonë. Të largohemi nga to veprime që e zemrojnë Allahu të spana o tala. Sëpse Allahu të spana o tala në shikonë. Allahu i lartë madhëruar nuk duhet të digjojë pre neshë fjalë që a i urenë dhe asë të mos nashohë në dhënde të pa dëshiruara.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 Në duhet t'i pastrojmë shpirtratan, t'i ruajnë virtyte tona dhe vlerat morale, të largohemi nga qdo poshtërsi dhe amoralitet. Allahu i lartë madhruar thot, ka të eflëha më në zëkaha vë ka të dëkhabe më në desaha. Ka shpëtuar a i që pastron shpirtin vetën e ti dhe ka dështuar a i që poshtrona ta. Të njohim përfundimin e hidhur të gjunaheve, dhe diamond shvehim pas dyre, prej dyre, të ruhemi nga lakmia në dynja. Sikurse thon disa dietar, hubbu ad-dunya ra'su kulli kullu khati'ah. Dashuria për këtë botë është koka e çdo gabimi. Një ditë të do të largohemi nga kjo botë. Do të mbetem vetëm punët që kemi bërë njeriu në këtë botë është një uthar që po që pushon poshtë thije së pemës, pastaj ikën dhe Elja atë. Gjeja më rëndësishme për njeri unë, është ruajtja nga dy njaja, dhe gjeja me hidhur dhe me dëmshme për të, është vonimi i pendimit. Të moset e projmë me ushime dhe pje, sepse këto në dzisin e pshet dëshira të liga, pasionet e smura, dhe i lehtësojnë gjynahet. Të lutemi Allahut, sëpana motala, që në forcoj në zemrë ato në besimit, sepse po forcoa besimit, Atherë do të bëhemi të qëndrueshëm nga gjunahet, do të do të durojmë nga gjunahet, dhe, dhe sa më i fortë jet besimi në zemër, aq më shumë njeriu duron nga gjunahet, e po të dobësohet besimi, bash me të dobësohet edhe durimi dhe përpasoj njeriu nuk e përmban veten nga gjunahet. Allahu na e forcoft besimin në zemrat tona dhe na largovt nga gjunahet. Ai është i pafuqishëm dhe vepron çfarë dëshiron.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 të shëqërojnë me të e t'i shërbejnë ati. Këti i ri u i pranojt lutja, sepse ndërmjet ti dhe Allahut, s'pana o tala, nuk kam më penges, të ka i afrojnë engjit, e për ti largojnë djajtë për njërzve dhe gjindve. Kur i afrojnë vdekja, a i gëzohet me afrimin e sajtë, nga se me zi pritakimin me Allahut, s'pana o tala, nga që ka bërve pra të mira, dhe prejtë shpërblimin e Allahut së fa na o tala. Kjo bot, zë shumë pak në, vënd, në shpirtin e ti, shumë pak vënd në shpirtin e ti, a i shti përkushtuar dhe i botës tjetër, a i dëshiron lumëturin e përjetëshme. Të penduarit i forësohet besimi, dituria dhe mëndja. A i shion kënajësit e Allahut së fa na o tala, Knajësit që je bindin dhe Allahut, subhanahu wa ta'ala. Mbite gjitha, a i fiton dhe ashurin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Allah u gzohet me pendimin e ti. Allah u dhe të shpërblen me gjenetin e përjetëshëm. Me knajësi të cilat nuk mund të krahësohen me knajësit e kësaj bote, apo me knajësit që jebë gjunahu për momentin. Përsa i përket dobibe, që vim nga praktisa e gjunahe dhe në botën tjetër, shkurtimish mund përmëndim se qysh në momentin kër ndronë njët pesimtarin e përshëndesin e njët e përgëzojnë me gjenet kur deril nga burgu i dëmjas nga kështësia e kësaj bote dhe hyn në botën tjetër, në botën e barzahut atëhere ajdo dhë shioj begatit e allaut spana o tala në varë deri sa të bëhet kiameti dhe në dit në kiametit kër njërezit të digjen Nga në zekhtësia e lartë e djelit, a i do tjetë në njën e artëshit madhështor të Allahut së fana utala. Kur njërzit dalin para Allahut së fana utala, a i do tjetë në grupin e të djahdhve, në grupin e të shpëtuarve, me të dashurit Allahut me njërzit e devotëshëm që do të lumëtërohen përjetësisht. Dhe li ka fadullullahi u ti i me jesha, Wallahu bur fadullin adhin. Kjo është mirësi Allahut, të si në lau i kujtë dëshiroj. Allahu ka mirësi dhe begati të më dhamë. Me kaj që përmbyllin pjesën e partë të këti emisioni për të takuar pasin pauzet të shkurtër, mbidh një la, me lejnë dhe mundetin Allah dhe s'fana o t'hala për vazhdimin e temës dhe kompletimin e saj. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. <të> Bismillah, walhamdulillah, o wa salatu, o salam, ala rasulillah. Në vazhdim, desha të përbëndt korijimin e dy koncepteve të ka buara. Së pari, visa njërës mashtrohen nga gjunahet dhe iluzionojnë se janë në rrugën e tyre në rrugën e tyre Të drejt, të mirë. Si nëse vrasim mendjen, pse zemrohet Allahu subhanahu wa taala? Që zemrohet Allahu subhanahu wa taala apo kënaqet me ta? Ve skase si të kënaqet. Ve Allahu nuk mund të jetë i kënaqur. Ata bën gjunahe dhe Zoti u dhuron. U i pasuri shëndet. Nuk i privon nga mirësitë e tij por në fakt këta njërës janë të vetëmashpruar. Këta më katar janë gjumë. Allahu Sufana ota ala ja fatizon. Allahu Sufana ota ala ujep mundësin që të pendohen, por këra i vendosin dhe shkoj, nuk kam më shpëtim pas dhe. Këta njërës janë të umburë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 në vërtet, afatizon, vonon, por nuk aron, dhe ndëshkimit i e shidimshën, thot zoti i lartë madhruar vë me i amersu, su, ju, zabi, bihi, vëlaj e gjithlehu, vëlaj e gjithlehu, mindu, nilahi, vëli, vëla nësi, dhe kush, dojë që bënë një vej për të keqe, do ndëshkohet për te, dhe përvesh Allahu nuk do të gjej asë ndihmës dhe asë mbrojtës tjetër. Iblisi, Aleihina tullah urzua nga pozita e lavdishme për shkak të një gjëna të vetëm që e kundërshtoi duke kundërshtuar urdin e Allahut subhanahu wa taala që t'i binte në shenjë respekti Ademit alayhis salam. Në sejdë Ademi alayhis salam unzor nga xheneti për shkak të ngrënjes nga pema e ndaluar. Një grua hyri në zjar për shkak të një majse, të cilën ajo e izoloi nuk i dhau shim, deri sa në ngordhi. Një bur, tërhinqë të robat me mundi madhësi, zvarë dhe pastaj e ka përpirë toka dhe i vazhdojnë të zhytën thellësin e tokës deri në ditë në kiametit. Pra ndajlë të friksohem i nga gjunahet dhe mos i si nëmlerësojmë ato. Nëmlerësimi gjunahet e shënj e shkaterimit njëriut. Sa më i vogër të duket gjunahu në sytë e njeriut, aqëmi mafështë e ka lausë pa në otala. Të ruhem nga gjunahet e vogla, sepse ato kur mbliden e shkatrojnë një njeriun. Për të kuptuar dëmin e gjunaheve, të vogla profetisë të resëm në eb një shëmbull. Fëtë janë si shëmbulli i një grupi njerëzish të cilët zbresim në thelsim e një lugine dhe se cili mbledh shkarpa dhe të gjithë së bashku këta bën një tur të madhe me shkarpa dhe ndezin zjarin dhe me të pjekin bukën e tyre. Nga njën, nga dy sësili u bën një tur e madhe. Këshuja dhe gjunahet e vogla kur ato shtohen dhe ndezin zjarin e gjehenimit Allahu në ruajt për ti. E nëjësër radi Allaho nuk a thënë, u ka thënë, kujtë u ka thënë, thën, brezit fundit të sahabëve, se nejse është prej atyre që ka ndruar iëtës, është prej atyre që ka jetuar më shumë dhe ka filluar ndoshtë dhe koha e tabinme. U ka thënë, vërtit, ju bëni disa vepra të cilat në sëtë tuaj duken më të hola se safia e flokut, por ne në kone profetit sallallahu aleyhi r.sallem i konsideronim prej gjunaheve shkatrimtare, Muhammed nuk më në këdiri në agonin e vdekjes ka thanë për zotin, kam frik, kam frik se kam bërë ndo një gjuna të cilin e kam konsideruar të leht, por ajte ka laus fano të ana ka qënë i maf. Gjunahu nuk u fizohet vetëm në kryrin e vebrave daluara. Edhe praktisia e obligimeve a shpër gjunaheve. Sikurse thot Shehuul Islam Ibn Taymi Allahu subhanahu wa taala shumë një herë thot, mendon se gjunahet se Allahu subhanahu wa taala i kërkohet falje për rënien në gjunahe, për mëkatet. Dhe jo për lënien e obligimeve. Ku ku shqesim përpara duke i bindur Allahut subhanahu wa taala do të arrijë në xhenet.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 atëhere, le të adinë se dënimi Allah së përna o tala do t'i përfëshi të gjithë. Gjunahu që bëhet në publik është shumë i rezikëshëm. Kura i bëhet lehtësisht dhe konsiderohet si diçka e lehtë. Ako ma më keqë është kur gjunahë qartë i publikojnë veprat e tyre të, të shumtuara me humbje, që janë humbje, dhe i publikojnë këto me krenari dhe dhe mburje duke që uajtur këtë një lojshka thësie dhe intel inteligence. Kjo është shumë e frikshme. Për këta kategori njerëzish, i bënkajimi Allahum Shirov thotë, për gjithësish këture njerëzve u është pre rruga e pendimit. U është mbyllur dera e pendimit. I drguari Allahut sallallahu aleyhu a sellem thotë, gjithëm e ti im është i falur përveç atyre një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 Me plot shembull është mbushur Kurani famëlarhtë dhe unë nuk po zihatem për këtë. Por dua ta mbyll me fjalën e Allahut subhanahu wa taala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ja ya'fu an kathir. Çdo fatkeqësi që u bie është për shkak të gjunave. Ky është smundja. Gjuna e tona është smundja jon. Wa ja ya'fu an kathir, dhe Allah fal shumë nëse Allahus përna në o tala do të ndëshkonte, për gjdo gjunahe që bëjmë, atëhere nuk do të bëjmë i faqen e dheut njëri, se në të gjithë jemi gjunahe që ardhë. Fatke si të zbresim vetëm përshka këtë gjunaheve dhe ato largohen, vetëm, largohen me vendim. Prandaj, letë pëndohemi të ka Allahus përna o tala sincerisht, që të fitojmë më shirën e ti, letë afilojmë nga vetja jonë, Fot Zoti i Lartmadhëruar, Inna Llaha la yghyiru ma biqawmin hatta yghyiru ma bi'anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli gjunaqshar derisa ai të ndryshojë apo ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Prandaj sinqerisht të për, të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala se Allahu do të na pranojë pendimin. Dhe ne nëse pendohemi sinqerisht, Allahu do të na fal gjunahet dhe do të na mëshiroj. Allahu na ka pranuar, na ka përëmtuar falje dhe më shirë në librin e ti, dhe Zotë në nuk e thuen përëmtimin, sa do gjënahet më dha që të bëjmë, nëse ne pëndojëm i sinqerisht, Allahus fanat o tala ta do të na i fali gjënahet. A'udhu Bilahimin e Shejfan Rajim, kurja i badin ledhine esrafu ala anfusihim, la tëknatum i rahmetillah, inna Allah ja fërur dhe dhënu bë gjemiha, inna hu huel gafuru rahim, Thruaj, oro, brite mi, oju që i kini kaluuar caqet kundrëve të vetuaja me gjynahë. Mos e hum një shpresën nga mëshira Allahut. Allahu i falë të gjitha gjynahet, vërtit a ish falë si mafë e mëshirë plotë. E lusim Allahun së fa në vë tala të na falë të gjitha gjynahet, të para dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshektat, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ozë të ynë, Ne kemi bër shumë padrejtësiveve tona. Përveç Teje askush nuk na na i far gjunahet. Nëse ti nuk na far dhe nuk na mshiron, atëherë ne do të jemi prej të dëshpëruarve. O Zot, jepi shpirtrave tan devotshmëri dhe, dhe pastroi ato. Askush përveç Teje nuk i pastron ato. Ti je mbrojtësi dhe kujdestari ynë. O Zot, o ti që udhëzon, ju udhëzon zemrat, drejtoi zemrat tona në bindje ndaj Teje, o Zoti ynë. O ti që ndryshon zemrat, forësoj zemrat ona në fënë të ndë. O sallallahu ala nëbina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o sallamet e sëlimën këthira. O alhamdulillahi, Rabbil alamin. Oh.